Vader, dank dat jy nie vergoed is nie. Dank jy dat jy by ons is. Dank jy dat jy hier is. Dank jy vir die voorrecht wat ons het tot intieme tyd. Vader, daar is niemand soos jy nie. Wie kan met jy vergelijk? Met jy liefde wat ons verstaan te boven gaan nie die prijs wat betaal is so ons ie ons vriend kan noem so ons ie kan staan volgend in ie teenwoordigheid en weet en weet ons diene God wat vir ons is een God wat voor ons uitgaan een God wat altyd daar is een God wat nie kan teruggaan op sy woord nie Ons aanbid die vader. Ons sê in dag en ons sê in die, dag, in, die in die naam van Jesus. Amen. Ek het weer vanmorgen die aangename taak om weer een paar gesinne in die gemeente te verwelkom. Ek het so nagelaat om het te doen vir so lang. Maar nou het ons besluit, ons gaan het nou doen, ons probeer het ophou. So, Marnus en Karen, jylle gaan hulle nou nou sien, maar ek wil jylle met gauw opstaan. Marnus en Karen, waar is jylle? Ah achters hulle, ek reed vir julle sê, baie welkom met julle gesinniekie in, in die gemeente, maar ons sal nou nou meer van hulle kennis neem. En dan, ek hoor ek moet vir julle en, en Annikie, moet ek specifiek ook welkom sê, want hulle het nog nooit rarig vir welkom nie, so jy sta een op, dat die mense vir julle kan sien. <laughs> hulle is ou bekendis. En dan vir Paul en Talita Bota, Paul wil julle net ook opstaan nie, baie welkom vir julle ook in ons gemeente. <clears throat> En waas is in en Fransie? Ek wacht al so lang om Gio en Fransie is. Gio en Fransie, daar is hulle, stam ek jou op. Gio en Fransie, baie, baie welkom vir julle ook. Hulle is allemaal deel geworden in die laaste da.e O, en waar is William? Is William in, in, O, hier so, is, is William en die lees ook. Julle moet ook opstaan, kom. Allemaal van julle. Allie whites, staan op, baie welkom vir julle. So, ek het nou nou, julle paar het ek nou nader getrek vir morgen. Ons al volgende week, sal ons aangaan. Ek het ook die voorrecht vermoorde, weer een keer nogmaals, andermaal, om nog een, een nieuwe ling in ons gemeente te verwelkom. Nou, hierdie is nou nie, soos wat ek nou vir julle verwelkom, hierdie is een nieuwe boorling in die gemeente. En nou, voordat en dan, wil ek net specifiek sê, vir al die familie, van klein Karlie, wat hier is vermoorde, vir, vir julle, baie besonder welkom, by ons in die gemeente verochend. Maar laat my toe om net in vijf minuut te verduidelik wat ons doen, waarom ons dit doen. En dan kan ons verklein, Carly kan ons nader roep en haar sien. Julle weet die maas het die kinderkies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet sien. En die disciples het dit nie verstaan en hulle weggesteer en toe sê Jesus, nee, nee, nee, nee, kom, bring hulle. En toe het hy hulle sy handen opgeleid en hy het hulle gesien. My vraag is, waarmee het hy hulle gesien? wat het hy gedoen door hulle geseen het, is sê nou sommer net een term, of wat het hy gedoen met hulle? Kom ons kyk wat het hy gedoen met hulle. Ons het gesê, as ons na die tydlijn kyk van Adam af, wat baie van julle al so goed ken, en trek die tydlijn deur, dan sien ons van Adam af, het daar omtrend 4000 jaar verloop totdat Jezus gekom het, tot die mama's hulle kinders naar Jezus toegebring het. En waar het Jezus gekom? Johannes die dooper sê, hy het gekom om die sondes van die wereld weg te neem. Nou weet ons, God het Adam volmaak gemaakt, absoluut volmaak, sonder gebrek, en dis moes waarover God vir Adam gesê het, die opdrag aan die mens was, wees, nie doen nie, wees. En die fout het gekom, toe die duivel aan Adam gesigereer het, hy moet doen om te word. Hoor het mooi wat ek sê, God het die mens perfect volmaak gemaakt, toe kom die duivel met die suggestie, en sê vir die vrouw, Nee, jy moet eet om te wees. Dit is die vrou ons nou nog sikkel aan mee. Hy is gesê, jy moet eet om te wees. En die eet, die doen, het die val van die mens geword. Recht. So, as Jesus gekom het, en nou sien ons die val van die mens, het die sonde bestel gebring. So, hier was een volmaakte, perfecte mens, sondeloos. En nou het sonde gekom, en sonde het ons gesê, kan ons saamvats in die woord doen doen om te word, hy moet nou nie jyltomal ophou doen nie, dan ga jy daar ook ophou asemal ook, maar jylle verstaan, om op te hou doen, om te aspireer om iets te wees, om te aanvaar, dat God die mens perfect gemaakt het, dat hy het arm perfect gemaakt, en toe die doen kom, toe word die mens, een sonder, want sonde maak van een mens, een sonder, toe word die mens een sonder, right. en hoe kom bring die maas, hulle kinkies na Jesus toe? Jy sê, David skryf hier die duisend jaar, voordat Jezus gebore is. Skryf David in sy boete op salm, 51, hy sê, in sonde het my moeder my ontvang, ek is in sonde gebore. En daar vanaf kom ons begrip, waarmee almal van julle bekend is, ons is in sonde ontvang en gebore. Paulus bevestig dit in Romeine 5 vers 12, as hy sê, dier die misdaad van een, van Adam, het sonde in die wereld ingekom, en dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense die er gedrinkt, en dit was die oorlevering, dit was die aanvaarding, en dit is wat ek en jy in godsdienst geleer het, oor soveel jaren. Maar die vraag is, hoe kom het die mama's die kinders naar Jesus toe gebring? Waarom het Jesus gekom? Hy het gekom, om die sonde van die wereld weg te neem. En die vraag is, het hy, Waarmee het hy die kinders geseen? Hy die kinders geseen met homself, met sy droom, met sy plan. Wat was sy droom? Wat was sy plan? Sy plan was om die mens te herstel, terug in die positie van volmaaktheid. En ons het dit gedemonstreer met die kamp vir die naweek, as hierdie mens, hierdie Adam wat gesondig het, en die mensdom, wat allemaal wat in Adam in saad was, die mensdom, het as sondaars aangekom by die kruis. En wat het in die kruis gebeur? God stier sy sien wat geen sonde geken het nie. Wat volmaak is, soos wat die eerste Adam volmaak was, stier hy sy sien, en sy sien word een met ons. En nou sluit God ons in, in sy sien in. En ons sterf saam met sy sien want hy, wat geen sonde gekend het nie, wat nie behoort te gesterf het nie, God maak om sonde met ons in, so ons kon word die gerechtigheid van God en om. Dit het 2000 jaar geleden in die kruis gebeur. En dan kom Paulus en Paulus sê, jylle wat dood was dier die misdade en die ondersneedheid van jylle vlees, jylle wat sondaars was, sondaars gestel is dier die fout wat Adam gemaakt het, het hy saam met hom opgewek. Nou jy sien, vir ons om saam met hom opgewek te word, moes ons moes saam met hom gesterf het. So toe Jezus aan die kruis sterf het, God ons gesien. Dis ons sonde wat om sonde gemaakt het. Dis ons sonde wat so geweldig was, dat God duisternis oor die aarde bring, om nie te aanskou die verskrikkelijkheid van die sonde, van die mens, op sy sene. En dan wat gebeur, as hy die totale prijs vir sonde betaal het, as hy betaal het wat nodig was, om ons te rechtverdig, om die mensdom voor God te rechtverdig, dan sê God, nou is jou werk klaar, en hy wek om op uit die doodheid. En daarom sê hy, hy het ons saam met om opgewek, en nou het hy ons saam laat sitte in die jimmelse plek, ons gaan in die douwe praat. Maar wat is die implikatie? Dit die implikatie is, ons het by die, die mensdom, het by die kruis aangekom as sondaars, as gevolg van Adam Adamse fout. En toe kom die laaste Adam. Laaste Adam impliseer as hier nog een nodig nie. Die laaste Adam is Jesus Christus. Die laaste Adam kom en hy sê, God het my sonde gemaakt met joune, na, so jy kan wees rechtverig voor God en dan kom Paulus, en Paulus bevestig dit nou verder in Romeinheid vers 12 gesê die die misdaad van een het zonde ingekom nou sê hy by vers 18, hy sê daarom, soos dier die een misdaad, die van Adam, dit almal veroordeel het tot zondas is het dier een daad van gerechtigheid van die sien van God, van die laaste Adam vir alle mense tot rechtverigmaking van die lewe so, hoe is jy geboorde? hoe is klein Carly geboore? Wyn Carly is nie in sonde ontvangend geboore nie. Hoe ons geboore is, want ons is die producte nie van Adamse val nie. Ons is die producte van Jezusse opstanding. Elke mens, wat jonger as 2000 jaar oud is, is die product van die opstanding van Jezus Christus en nie langer die product van Adamse val neem. Dit is waar oor ons klein Karlie sê. Dit is waar oor ons die nieuwe linge in die gemeente, verwelkom in die gemeente, dier hulle te sê. Wat doen ons met ons sê? Ons bevestig oor hulle, die opstanding van Jesus Christus. Ons bevestig oor hulle, die lewe, van gerechtigheid voor God dis wat ons bevestig. Julle sal nou terugdink nie, dat die meeste van ons, was nie so gelukkig nie. Die meeste van ons, is met hierdie stap, in een ander formaat, letterlik besweer, aan die fout van Adam. Door te sê, ons en ons kinders is in sonde ontvang en en daarom kinders van die toren. Soek julle sien die skrille verskil, tis in sonde ontvang en dit nadat Jezus, die sonde geword het in my plek, teenoor, om te bevestig, in ons kinders, in ons babiekjese levens, die gerechtigheid, waarin hulle geboor is, om oor hulle levens te spreek, hulle waarde, hulle vlekkeloosheid, die resultaat van die kruis, skryf Paulus, hy sê, hy het ons so lief gehad, dat hy hom self vir ons oorgegeet, om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbaad dier die woord, so dat ons sonder vlek of rumpel en sonder gebrek voor God kan wees. Dis hoe jy lyk, like, en dis hoe sy lyk. Like. Elkeen van ons kinderkies, elkeen van ons kinderkies het die reg, as jy nou ooit al een human right gehoor het, elkeen het die reg om dit te hoor, te hoor dat God om lief het, soos hy is. Te hoor dat God die sonde weggeneem het en dat God die misdaad van die vaders besoek het, aan sy kind, niet net tot in die derde en vierde geslag nie, maar tot in die duisendste geslag, het hy die misdaad van die vaders besoek aan sy kind, die vaders van Adam af. En daarom, kan ek en jy, vandag, kan ons uitroep en sê, ek is vry. God, as hy na my kyk, dan sien hy my met die ander oog so bring vir klein Karlie, nou verstaan jylle, wat doen ons as ons sien, jy, en is mooier, is mooi vir morgen, is sy nie te prachtig nie, kyk net bykie na ons skuld, en sy krij nou tanden ook, sien jylle, ek wil hier jylle met mooi kyk na hierdie klein dochterkie, sê vir my, waarvoor moet sy om verskoning vraag, wat sy skuld het sy om te belei, kan jylle jyla voorstel, kyk net hoe is sy. Wij staan nie voor, sy het nie eerst tijdsvraad nie. Huh? Dit nie kostbaar nie, sy is die kind, klein Carly, jy is die Heeresse oog appel, jy is sy geseende, ons kan dit sien op jou gezicht, en ons weet jy weer dit. En ons sien jou vermoorde, met Godse droom, die vervulling van mens wees, dat jy jou lewe sal wees, dit wat jy is. Want dit wat jy is, is so kostbaar, dat ons nie woorde het om het in te beskryf nie. Jy is die kostbaaste klein dingetjie, en ons bevestig dit oor jou leven. Ons bevestig die gesag van Godse Gees oor jou. Ja, jy is die kostbaaste ding. En ons is lief vir jou, en ons weet dat God lief is vir jou. En ons weet dat sy hand oor jou is, en ons bevestig sy naam oor jou. En jou sit en jou opstaan en alles van jou lewe dat jou leven gekenmerk sal wees. Dis die is uit een woordigheid, en sy daarbijheid en sy droom, wat vervulling vind in jou lewe. Vader, en ek sê in hierdie pa en hierdie ma, ek sê hulle met, met die gins, ek sê hulle met die weisheid, om op hierdie skoon aarde skuif, hierdie skoon gemoed, hierdie onbevlekte gedachte, te skryf, die waardigheid, waarmee jy haar waarde gemaakt het. En jy die voorrecht wat ons het, dat jy, nie na ons vlees en ons leeslijke foute kyk nie, maar dat jy na ons kyk, volgens die prijs wat jy betaal het. Jere, ek bemachtig, ons bevestig, bemarig en verkaarding, om, om haar so in die lewe, in die weese, in die vreese van die heren, op te voet. Met die waarde, waarmee sy waardig gemaakt is. Ons eer hier in Jesus naam. Amen Amen dankie jylle oons, is sy nie te prachtig nie, kom ons gee die jylle handeklap vir die prachtige tuin, kan jylle vir oomlik dink, wat sy onmeetelike potentiaal, daar in die klein mensie sy leven is, en die hy sel is in elk een van ons levens, en God is so opgewonde, om daai potentiaal tot uiting te bring, dit is waarover hy sê met jaloersheid begeer, sy gees wat ons is. Hy wil so graag dit werkelijkheid maak in ons levens. Preis die herde, as iemand van jylle woord het vir ons vanmorgen, dan luister ons graag. Morgen, ek is so jaloers, dat ons nie die kamp kom bijwoon nie, maar ek sê, kreeg jylle is geseend. Ek wil vandag, kyk, ek dink het sluit aan wat oom Jan nou net gesê het, en ek is so blij, hy het nie vergeer dat ons woord kan deel nie, want ek is so opgewonden oor die stikkie. Um, daar staan in Hebrews 8 vers 10, ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle harte skryf. Nou, jy die verwijs nie na die 10 geboeie, en jy die verwijs na die Heerlijke wet, en as jy die saam ek kyk in Matthäus 22 vers 37 tot 40, staan daar so, en Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart, en met jou jylle siel, en met jou jylle verstand, Dit is die eerste en groot gebod en die tweede wat hiermee staan. Je moet jou naaste lief hee, soos jouself. Nou ek het drie wette van die heerlijke wet achterkom. Die is die eerste en die wet van liefde. En ons kan net lief hee, want God het ons eerste lief gehad. So dit is nie een wet wat door doen is, nie, maar door wees, want God het ons eerste lief. En as ons kyk dan na Jacobus 1 vers 25, staan daar so ook. Um, die wet van vrijheid maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. Hy sal, omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. En dan het ons dan vrijmoedigheid om naam toe te kom, so dat hy sy harts vir ons kan gee. Dit is die wet van vryheid. En dan die laaste ene is Romeine 3 vers 27, die wet van geloof. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit, dier wat er wet van die werke? Nee, maar dier die wet van geloof. En dit is, wanneer jy God vertrouw en sy liefde vir jou gloe, sal jy ontvang waarvoor jy vraag. En die wette word nie dier ons werke gedoen, nie, maar dier die geloof van Jesus, wat ons so baie lief het. Dankie. Moer allemaal, ek het ook geding, ons gaan vir oogend nie eens kry, nie, want ek is ook so opgewonde oor my woord, die jy er dat vir my oogend my gegeet het. Ek sta vir oog in my kamer en ek lig my handers op. Ek sê, jyre, vanmorgen wil ons een nieuwe sene, een vaar sene is, as die instap. Sjoe, en die aanbidding was al klaar, net awesome gewees vanmorgen, om sy sene te kon vang. En die jyre geef my skrif, hy sê vir my, Psalm 63 vers 8, so duidelik, en toe ek het gaan lees, toe sê, want jy is een hulp vir my, en in die skadeweer van jy vleels, sal ek jubel. My siel is aan jy verkleef, Die rechterhand ondersteun my. Weet jy, hy dra ons dier die lewes. Die heren sê, en toe ek vir oogend, toe ek die skrif lees, toe onthou ek so'n tyd terug, het ek een droom ook gehad. Weet jy, die heren, die nacht, hy wees vir my, so, hy staan so oor my, met 'n so covenant. En ek staan so onder om, ek so, voel ek so'n klein dochterkie. En die heren sê, my so, moet jy altyd onder my bly daans, Erna. Onder my covenant, moet jy onder my uitgaan nie. En toe ek hier die skrif lees, my wat sê, heren, ek wil het vanmorgen, ook, daar is iemand wat ook vanmorgen dit moet hoor, ons moet hiebel en juig, en daar is die lied sing, van ek, die punt van sy hart, toe kon ek dit nie meer hou hiervoor nie, toe voel het vir my, oog, dit, dit baarsie uit my, en net nie te sê, dankie jyre, het ek die punt van die hart, dat jy my ken, het jy my, my so goed ken, dit was net awesome, en ek wil ook sê, dit woord mag het vir jou ook so sien mis moore, persoon 63 vers 8 want het het my so geblees vir oogend toe die heren het vir my gee en ek weet, ons gaan vir oogend nieuwe vers sien ontvang ja, dan. dankie ja, ons het een kostbare kamp gehad jy het inderdaad iets gemis <laughs> maar daar is nie een verweid of een veroordeling nie daar is uitnodiging ja, het gaat weer kampen wees ek steek pas by hierdie identiteit En want ek besef hoe dat ons die skrif lees en nog steeds nie ons identiteit verstaan. So ek wil hier met saam my blij na die brief wat Petrus skryf, algemene brief van Petrus, die eerste een. Want ons gaan by die eerste hoofdstuk lees vanmorgen. Dan volg jylle saam met my in die skrif. 1 Petrus 1. Laat ek hier die prentje klaarmaak. ons sien wat Jezus gedoen het, hy het ons rechtvaardig. Dit is ons status voor hom. En nou kan ek het so voorstel, kan ek het hier so voorstel, wat hy gedoen het, want kyk, as ek en jy na ons levens kyk, dan verstaan ons Mos, ons maak nog foute. My vraag is, na soveel jare, hoekom maak ons nog steeds foute? Weet jy, ons is so bewus om te verduidelik en te sê, luister, ons erken daarom, ons maak nog fout, he. want net, wat sien God? Sien God is sonder as hy na jou kyk. Wat sien hy? Hy sien sy sien, sy sien is nie sonder nie. Hy sien die offer van sy sien, wat sonde geword het met jou nie, en daarom sien God jou as rechtvaardig. Daarom kan Paulus vir die Korinthiers sê, hy sê, Ons sien dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Hoekom sien ons niemand meer na die vlees nie? Omdat God niemand na die vlees sien. Want God sê, ek maak onderskuit. Hy sê, as ek na jou vlees kyk, dan gaan ek definitief foute sien. As God na my vlees en na my wandel kyk, gaan hy foute sien. Maar as God kyk met die geestelike oog, as hy kyk met die oog van die kruis, van die offer van sy sien, dan sien hy my as heilig en sonder gebrek, sonder vlek of rimpel verheerlik, rein voor God, dis hoe hy my sien, en dis wat oor ek juig, want dit is hoe God my sien, en daarin kan ek juig, want dit maak my vry, dit sê vir my gemoed, ek is aanvaarbaar, ek is goed genoeg vir God, God het my lief, en daar is nie versperrings wat tussen my en God staan nie, ek staan open bloot voor hom, en wat hy sien, is hy meer tevrede, nie op grond van wat ek reg gekry en gedoen het nie, of nagelaten het om te doen nie, maar op grond van wat sy seend vir my gedoen het, jylle is met my met hierdie ene, nee. nou kom ons kyk na Petrus, dis wat hy gedoen, dis wat God sien, nou verduidelik Petrus dit, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Heere, Jesus Christus, wat ons na sy groote barmaartigheid, die wedergeboorte geskenk het, tot die levende hoop, dier die opstanding van Jesus Christus uit die doodheid, nou dis een groot mondvol, ons het een term, wat ons gebruik Ons het geleer, godsdienste geleer, jy moet weergebore word. Ons haal een skrif aan, ons gebruik Johannes 3 vers 3. Johannes 3 vers 3 sê, Jezus van Nicodemus, Nicodemus, as jy nie weergebore nie, hy sê nie, hy sê, as iemand nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie kan sien nie. En nou sien ons hier weer die woord, die woord in Afrikaans. Ons sê, geseend is die God en Vader van ons Heer, Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid, ons die wedergeboorte geskenk het, tot die levende hoop, door sy opstanding. Maar hier is twee verskilne woorde, in die Grieks. Die eerste woord, in Johannes 3, is die woord, anathen. Dan praat, Jesus nie van mensen nie. Hy praat van homself. Hy sê, Nicodemus, ten sy daar een geboorte uit die jimmel so plaas vind, anathen beteken vanboa, van die jimmel af, ten sy daar een geboorte van die jimmel so plaas vind, wat in ons vertaling met wedergeboorte vertaal is, dit is een verkeerde woord, dit is geboorte uit die jimmel, en dit het ons gesê in Jesaja 55 het hy gesê, my gedagtes is bo jylle sin, my wee boe jylle wee, maar, ek verklank my gedagtes, ek maak dit woord, En soos die reden in die sneeuw van die jimmel neer, daal daar jy nie terugkeen nie. Hy sê, so stier ek my woord om my te baag. En die woord het vlees geword, en die woord het onder ons kom woon. En die woord, die sien van God, het sonde geword, so dat ons kon word, die gerechtigheid van God in ons. So wat Jezus van praat, hy sê van Nicodemus, Nicodemus, ten sy ek van die jimmel in Nederland, ten sy ek gebore word uit die jimmel, ten sy iemand verwek word nie uit die wil van die man of uit die vlees nie, nie uit die saad van Adam wat sonder is nie, maar iemand uit Godse saad verwek so word, en dit was Jesus, die Seen van God wat in Maria verwek is, nie die saad van God, hy sê, ten sy iemand uit die saad van God verwek word, hy sê, sal die mens nie in staat wees om te sien, wat is Godse droom nie, wat was Godse droom, hy sê, Wees vrugbaar vermeder, vul die aarde, onderwerp het en heers daar oor. Koninkryk is 'n gebied waar oor ek heers, die aarde is die gebied wat God vir die mens gegeet om oor te heers. En daarom sê hy, sal jy nie ees kan sien, hoe dit is om te heers nie. Maar nou gebruik hy een ander woord hier, ek het hier neergeskryf ergens, waar sê hy? Uh, nee, ek het nie meer die papier hier. Ek het nou vergeten die papier, oor het is, makkie sê. Is daar nog een papier die? Hy het geval op een stadium, maar daar maak jy sak, dit is nie belangrijk. In die afval, maar hierdie is totaal een ander woord. Anna, nie, maak jy sak, ek vergeet, my Grieks is nie so goed nie. Okay. Hier is een ander woord wat hy gebruik. En hierdie woord wat hy sê, is om weergebore te word. Hierdie woord beteken reddig om weergebore te word. Nou wat sê hy? Hy sê, hy het vir ons na sy grote barmhartigheid hy het ons so lief gehaad, dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was, sê Paulus, nee, vir die Romeine, hy sê, hy het na sy grote barmhartigheid, ons so lief gehaad, dat hy ons ingesluid het in hom, en toe gesterf het, en toe hy gesterf het, en kla die prijs betaal het, vir sonde, het hy hom opgewek, en sy opwekking, is ons geboorte, en ek het weer sê, sy opstanding, is my geboorte, en nou is ek niet gebore, hy sê, sy opstanding het vir my, het die mensdom het geskip, hy sê, ons sê, ons ek moet wedergebore word, is nie waar nie, jy word wedergebore geboore, in hierdie definitie, want sy opstanding, is jou geboorte, So jy is geboor, hy sê, hy het ons dier die nieuwe geboorte geskenk, dier sy opstanding. So sê nie, dis hoe ons geboor is. Dis waarover ek so opgewonen is, oor die klein mensie. Kielik kyk ek na babiekies en klein mensies, met' in nieuwe oog, en ek sien hulle onskuld, en ek sien hulle vrymoedigheid, ek sien hulle gesag. Hm? Die klein meekie, Jy weet, dan sê, as hy kijk die wereld so in die oor, en sê, wie is jylle? Wie is jylle? Ek, sê is jylle? in beheer. Sy onbewus van vrees. Onbewus van enige aanslag. Hoekom? Haar wedergeboorte is nog nooit aangetast nie. My en jou wedergeboorte is aangetast. Wie het die vijand vir ons gesê? Die vijand het gesê, jy moet weergebore word. Weet jy, die waarheid is, dier sy opstanding is ek gebore. My oorsprong, jou oorsprong, alleen sy opstanding, kan jy dit verstaan vanmorgen. Ok, moet nie laat jou kop te vinnig hart loop nie, ga nou by die res. uitkom. Ek, hy het dit vir ons gegeen, tot een levende hoop. Salomo sê, uitgestelde hoop maak jy hart syk. Jy sien die mens van die ouwe verbond het uitgesien na iets anders. Hulle probeer en probeer en hulle kon het nie recht krijg nie. En hulle, Paulus sê die wet moes ons tigmeester na Christus toe gewees het. Want jy sien hier onder die wet toe Mooses gekom het, hier in Davidse tyd voor David, hier die laatste 1500 jaar, toe die wet gekom het, het die ouwe probeer en probeer en Paulus sê die doel van die wet was nooit om ons rechtverig te maak nie, want niemand kon rechtverig word door die, die doen van die wet nie want doen kan jou nie rechtvaardig maak nie. God kan jou rechtvaardig maak en dan kan jy dit wees. Kan ek het wees sestadig? Ek sê, geen doen kan jou rechtvaardig maak nie. Maar God het jou rechtvaardig maak, daarom kan jy wees. En dit was Adamse fout, dat hy opgehoud om te wees. En nou kom die duivel en die duivel sê vir ons, vir 2000 jaar na die kruis sê, jy moet doen, jy moet weergebore word. En daarmee sê hy ons kop, ons is nie. Wat sit hy in ons kop? Hy sê, ons is sonders. So wat is ons strijd? As ons dier die boek lees, ons gaan nou bykie verder lees vir morgen, ek hoop nie, ek sal te lang vat nie. Maar as ons verder lees vir morgen, gaan jy achterkom, ons lees die boek Nieuwe Testamenties met een bril van sonde. En ons sien sonde, en ons sien sonde, en wie wat sien ons? Ons sien, ek must het, ek must het, ek must het. En ons is so vol om te sê, o, oh, maar ek maak nog fouten, ek maak nog fouten ja, ek maak nog fouten, maar hoekom maak ek nog fouten? Omdat my kop verkeerd is. As my kop kan rechtkom, kan ons hierdie ding in die hele male aan een verband sien. Hy sê, hierdie uitgestelde hoop, wat die hart siek gemaakt het, antwoord God so prachtig in sy begeerte van sy hart, wat Danny vir ons gelees het vanmorgen. Hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak, hy sê dit vir Jeremia, ek gaan een nieuwe verbond met hulle opricht, ek gaan my droom, in hulle hartgeen en in hulle verstand inskrywe. Hy sê, en dit gaan verder as dit. Hy sê, hulle gaan nie ees mee die na, mekaar hoef te leer en te sê, wacht ekie, hoor jy sê ons, hey, jy moet weergebore word. Hy sê, ons gaan nie mekaar leer en sê, ken die heren nie, want allemaal van ons gaan die heren ken, klein en groot. Ek wil vir jou sê, wie ken die heren beter vermoor hier as klein Karlie? Sien jou sêkerheid? Sien jou Besef jy, die babiekies wat geboore word, hoe hulle die Heere ken, geen vrees nie. Geen bekommering, geen bewustheid van onvolmaaktheid nie. Hylle is net. As ek maar die Heere so kan ken, as ek die Heere kan ken, sonder die bewustheid van my eie tekortkominge, dan sal ek sê, ek ken hom. Hoekom denk jylle sê, Jesus, as ons nie word soos een kentje nie? <laughs> kan ons nie in die gesag staan, waarmee die Heere ons geskip het nie. Daniel, met wat in oog kyk ons nou, nou sê hy, hy het ons hierdie nieuwe geboorte geskenk, tot een levende hoop, maar hy nou meer een uitgestelde hoop, en sê, iemand moet uit die jimmel gebore word nie, nou staan ons in een nieuwe dispensasie, en sê, iemand is uit die jimmel gebore, <laughs> en ons is vry, ons het een nieuwe identiteit, Ons is, hoor wat sê Petrus, kyk wat sê hier in hetzelfde hoofdstuk, in vers 23, hy gebruik hy diezelfde woord weer. Hy sê, want jylle is weerdere geboore, onthou dier die opstanding, nie, nie uit vergankelike saad nie, maar onvergankelike saad. Hy sê, Adamse saad was die vergankelike, Godse saad is die onvergankelike. Hy sê, jylle is, een weergebore uit onvergankelike saad, dier die levende woord wat in eeuwigheid bly. Hy sê, ons geboorte kom uit hierdie onvergankelike saad uit. So dis ons vertrekpunt, dis wie ons is. En as ons vanmorgen iets vir mekaar sê, dat sê ons, Heren, dat ek jy mag ken, soos wat klein Karlie jy ken, soos wat ek jy geken het toe ek so klein was. Voordat die duivel gekom het met sy vuilvoete en met sy vuilvoete op my lewe kom trap het, my kom sê dat ek is een sondaar, nadat Jesus my geheilig en gereinig het. En my gevul het met al die negatieve goede. Maar kom ons gaan terug na vers 3 toe, hy sê tot die levende hoop dier die opstanding van Jesus Christus die dood. Hy sê, hoor net, so dat ons een hy onbesmette hy onverwelkelike erfenis kan verkry, wat in die jemele bewaar is vir ons, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Ek moet jou vraag, wanneer is die laaste tyd? Die laaste tyd, waarvan Petrus praat, was die tyd na die opstanding, na die wedergeboorte. <laughs> Hoor jy? Nou hoeveel te meer is ons in die laaste tyd? nou dat dit ons 2000 jaar verder is, so ons is nou in die laaste tyd, sien jylle die laaste tyd? Hy sê, en dit word nou geopenbaar in die laaste tyd, nou ek sê hier een interessante ding, hy sê, hierdie onvergankelike, onbesmette, onverwelkelike erfenis, word in die jimmele bewaar, wacht bietje, ons het hierdie prentje geteken, vanmorgen laat ons het net weer een keer teken, rechtvaardig het ons gesê, ons het die beeld gebruik, ons sê, hier die mens, daar is die siel, siel, En Godse geest was binnen die mens, maar toen Godse geest omverlaat, en Adam met die ander geest gemaakt nie. En toen die mens onwaardig geword, is sondag, en so die sondag vol geite en goeders by die kruis aangekom. Maar toen God al die ongerechtigede op omlaat neerkom, en an ek aan die kruis, kom ons toe nou uit, toe like ons so, weergebore. Ek sê nie, nou, nou, ek sê nie te verhartig nie. Die wedergeboorte beteken, ons is nou, ons is nou, die product van die opstanding, en dit beteken die manier wat God na ons kyk, sien God ons so, want die oortredinge en die misdade en die ongerechtighede en die siektes en die ellendes en die smarte, het hy gedra op om, die straf het hy gedra, die vloek het hy op om geneem, en daarom het hy ons geheilig en gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel, dis die wedergeboorte, hier wedergeboorte, hoor julle wat ek sê? dit is wedergebote. Dit het God gedoen, sonder dat ek bij was, sonder dat ek saamgewerkt het, sonder dat hy my toestemming gehad het. Dit het God gedoen, 2000 jaar voor ek gebore is. Die ene ding wat God nie kan doen nie, omdat God liefde is, kan hy ons nie op my afdwing nie. So wat hy nou doen is, nou nooi hy my, tot die verhouding hy sê, almal wat hom aangeneem het, wat bedoel hy dit daarby? Almal wat die wedergeboorte aanvaar het, kan ek het nieuwe termen vir jou leer vanmorgen. As Johannes kreef in Johannes 1,12, hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, dan hy het hy mag gegeven om kinders van God te word. Dan sê hy, almal wat aanvaar het, dat hy in die nieuwe geboorte, in die dispensatie van die wedergeboorte geboore is, En hy het hy mag gegeen, om kinders van God te word. Want jy sien toe ek, ek is so gebore, jy ook, allemaal van ons, so gebore. Maar toe ek een babiekie was, toe ek nog een babiekie was, het die proces in my leven begin, waarmee die duivel my bedien het, en, skies maar, dier die godsdienstmodel, die duivel my bedien het, dat ek so like. Ek was weer gebore, maar die duivel het my gesê, ek is gesondag. En so het in my kop die sonde gekom. En toe die, die as sonder moet daar iets meer maak, want anders is hy in die moeilijkheid. En daar moes ek die Heere aannem om die hel toe te gaan nie, hoor jylle? En hierdie sonder moes iets doen, aha, terug by die doen. Hy moes iets doen om die hel toe te gaan nie, en daar moes hy die Heere aannem. Maar wat het gebeur? Ek kan onthou my jylle leven lang, kon ek nie die Heere aannem nie, want ek het so gelijk, in my kop, hoe het ek gelijk vir God, so, maar hoe ek gelijk vir myself, so, hoekom, omdat ek beleeg is, en, toe kon ek, die heren, ek het om nooit weggesoot nie, maar ek kon om nooit dat inkom nie, want ek was te onwaardig, jy sien, in dis godsdienst, godsdienst is, ek lyk like so, ek denk ek lyk like so, en ek sê nie nie vir God nie, ek sê ja vir hom, maar ek kan om nooit in my toelaat nie, want ek is te onwaardig, ek kan nie intimiteit met om my nie, want ek is te onwaardig, Hier sê, om hom aan te neem beteken om, om te erken, om te besef, dat ek weergebore is, dat ek van die nieuwe geslag is, wat uit God gebore is. Dan kan ek hom aan Maar verstaan jy, dan roep ek nie net Godse geest nader nie, wat ek gedoen het, dan nooi ek Godse geest in. Hoekom? Want hy sê, weet jy nie dat jylle lichaam en tempel is van die heilige geest nie? en nou besef ek maar, my lichaam is een tempel, en God het hierdie tempel met een offer vir altyd gereinig, en ek en jy is gebore in die wedergeboorte, ons is gekwalificeer om Godse gees te ontvang, en daarom sê Jezus van Nicodemus in vers 5 van Johannes 3, hy sê wat uit vlees gebore is, is vlees, maar wat uit Gees gebore is, is gees. hy sê jy het nodig om uit water en uit gees gebore te word, jy sê, so toe ek gebore is, Is ek uit water gebore, uit die vrugwater van my ma, is ek gebore. Maar ek is gebore in die wedergeboorte van die opstanding van Jesus Christus. Hy sê, nou is daar nog iets. Nou kom God en hy sê, maar ek wil met jou verhouding hee. Hy sê, ek wil met jou verhouding hee, ek kan my nie op jou afdoen, ek het jou lief. Ek het die begeerte na jou dis asof hy sê, ek gee aan jou, ek het my met jou versoen, ek gee aan jou die bediening van die versoening, hy sê, ek steek my hand uit na jou toe, wil jy nie my hand vat nie, en as ek sy hand vat, dan kom die, wat ons noem, geesgeboorte, sê nou die verskillende woorde, die geboorte uit die jimmel, die wedergeboorte wat ons geskenk is dier het ons levende hoop, recht, en nou, nou volg die geesgeboorte, die noodwendige, luister mooi, die geesgeboorte is die noodwendige op wedergeboorte as ek besef ek is in die era van ons skuld geboorde, as ek besef Jezus in die prijs betaal, as ek besef hoe God my sien, dan kan ek nie anders as om te sê, hoe groot is God nie dan kom God sê geef en hy kom vul my dan kan Paulus van my sê soos hy van Jezus sê hy sê, die volheid van die Godheid uitwoon lichamelik in Jezus Christus en julle het die volheid in hom en dan het die volheid van Jesus Christus in my kom voort. Kan jy sien wat het veranderd met my denken? Nou kom ons gaat aan, kom ons lees verder. Nou sê hy, o ek moet eerst dit klaamak. Hy sê hierdie virweldige erfenis, wat is hierdie onvergankelijke, onverderflijke, onverwelkelike erfenis? Dit sê vir my, hierdie erfenis is niet elke moore. Jeremia syng dit, hy sê, Die beloftes is niet elke morgen. Die erfenis is die volheid van die Godheid, wat lichamelik in my woon. Die erfenis is elke gedachte, elke belofte wat God gemaakt het, 2 Korinties 21, hoeveel beloftes daar ook al is, en hom is hulle ja. Jezus is die ja vir elke belofte van God. En die beloftes is nou in my, die beloftes word door Godse Gees wat nou in my woon vervat. En nou het hy gesê, dit word in die jimmele bewaar in Christus. Waar is die jimmel nou? Hy? hy sê, Paulus skryf die Colossense, hy sê, jylle het hy opgewek, en jylle het hy laat sit saam met hom, in jimmelse plek, en nou waar sit ons vanmorgen? In die jimmelse plek. <laughs> waar is die jimmelse plek? Dit is nie een gebou nie, dit is waar ek is. Die jimmelse plek is die tempel van God, in my lichaam is sy tempel. So die jimmelse plek waar het bewaar word, luister mooi, jylle my mooi hoor, die plek waar die onverwelkelike, onverderflike, onvergankelike erfenis bewaar word, in die kracht van God, is in die kracht van Godse Gees binnen in jou. Hierdie erfenis, daar is niks uitstaande nie, niks wat wacht nie, die erfenis is binnen in jou, daar is niks wat op ouwe gesit is nie, al wat Godse geest en sy kracht doen, hy bedwaar hierdie erfenis, binnen in my vraag. Hoeveel van hierdie erfenis het jy? En hoeveel van hierdie erfenis leef jy? Hoeveel van hierdie erfenis beleef jy? Dis waar oor het gaan. En jy sien, om hierdie erfenis te beleef, is dit moos die noodwendige, luister wat ek gesê het, ek het gesê, die geesgeboorte, Godse gees, wat nou vrijheid het om in my te kom woon, is die noodwendige gevolg van die wedergeboorte. Die wedergeboorte is die noodwendige gevolg van Jezus'n opstanding. Jezus'n opstanding, is die noodwendige gevolg van sy geboorte uit die jemelheid. Oké, okay, verstaan julle nou die term? <laughs> dat is nou technisch die wees Maar kijk nou mooi, nou staat nog een noodwendige gevolg. Want as ek verstaan dat ek weergebore is, as ek verstaan dat ek heilig en rein en sonne gebruik, voor God staan, waar is my gedagte is, Kijk mooi wat met ons gebeur het. Ons is voorgesê dat ons sondars is. Ons moest iets doen om van sonde ons laat te raak. Die woord was, ons moet weergebore word. Dit beteken ons moet Jezus aannem. Die meeste van ons het Jezus op een stadium in ons leven aangeneem. Maar die aannem het wat beteken? Dit beteken, nou gaan ons nie meer held in die maar jimmel toe. Maar ons het in ons eie oor sondars gebleid. En ons in ons eie oe moes ons elke dag iets doen, ons moes sê, Herre, ek het alweer gesondag, sal die my alweer vergewe. Nou, jy weet hoe min vrijmoedigheid het ek gehad, ek weet nie van jou nie, maar my vrijmoedigheid het verskrikkelijk min geword. Want ek moes elke dag met die selreimpie na God toe teruggaan en sê, Herre, ek het maar net weer gesondag, sal die my weer vergewe. En ek dink, as die herre, dan wil ek kom het tegen by mekaar roep, en sê, luister, sal ons nog mee te maak met hierdie ou. Die is beyond repair. Want elke dag sê, salreimpie, is dit nie hoe dit was nie? maar wat nou, kyk, maar, wat, ek wil ek, jy met iets raak sien, kan jy nou verstaan, dat ons gedachte was so met sonde deursuur, ons was in ons gedachte so met sonde opgevul, dat ons so bewus was van sonde en foute, en hoe meer jy focus op die foute, hoe meer dit gebeur. En nou kom Paulus en sê, hy sê, ons het nodig om die foute af te le, en as ons die foute af le, hoe le ons dit af? Door ons te identificeer met Jesus Christus, met die nieuwe geboorte hy sê, en as ons ten volle geïdentificeer is met Jesus Christus, dan het ons gedagtes verander. En as ons gedagtes verander het, dan sal ons leven bewys lever, dat Godse wil goed welgevallig en volmaak is. Jy sê, ons het, die goed altijd voor ons is het, ons moet verander word. Ons staan hier, ons sê, ons moet verander word in die vernieuwing van ons, denk. so dit moet nog gebeur, maar ek wil nou vandag by die punt kom en sê, kan dit nie vandag die dag wees in jou lewe, wat jy nie meer verander moet word in die vernieuwing van jou denke nie, maar dat jy vernieuwe is in jou denke, en dat jy finaal jouself nie meer sien, as die product van Adam Adamse val nie, maar as die product van Jesus opstanding, want dan moet daar anders gebeur met jou, dan moet hierdie erfenis, moet dan ontsluit kan wees, luister, selfs binnen ons hevelike, ons het gepraat daar Die beeld wat God gee van die man en die vrou wat saam woon in die huis, en hulle verlaat en hulle kleef aan en hulle word een vlees, is die beeld as wat God vir ons gee, door sy geest, door Christus en sy gemeente, nee. En nou weet ons, baie dikwels, baie van ons hevelike word gekenmerk, door man en vrou wat saam in die selle huis woon, saam in die bed slaap, maar die sy so onvrijmoedigheid, hier is sy bewustheid, luister mooi, luister mooi vir my, Hier is een bewustheid van sonde. Jy weet, jy het my in die steek gelaat die dag. Jy was ontrouw aan my. Jy het so gemaakt. Jy was nie daartoe ek jou nodig gehad het nie. Jy het my dit gedoen en dat gedoen en so gese en dat gese. Word jy die herinnering? En wat jy wat doen dit maak een blok. Is ons getrouwd? Ja. Maar is daar een sprankel? Is daar ekstasis, daar opgewoonheid? Nee, hoekom? Daar is een herinnering aan al die foute. Maar besef jy, God, wil my gedachte verbind aan sy opstanding. Hy wil my gedachte bind aan een wedergeboorte. En een wedergeboorte is foutloos, is sonde En het God voorsien, dat die mensel val vir die, fout, vir die leen van die duivel, wat daarom in, in sondagskap wil hou. En daarom het God gesê, om het vir jou makkelijker te maak, gaan ek een onderscheid maak tussen jou stand en jou wandel. Jou stand is volmaak voor my, want jy is weergebore uit onverganklige saadheid. Maar ek aanvaard dat daar in jou wandelfoute is, en dis wat oor Paulus sê, ons sien van nou of niemand meer na die vlees nie. God sê aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nie denk nie. So God sê, indien daar sonde en oortredinge sal insluip, hy sê, gaan ek nie my focus daar plaas nie, ek gaan dit nie bedink nie, hoekom nie, hy sê, omdat as ek dit bedink, dan plaas ek jou terug in die doen, en wat dan moet jy weer doen. Oor jylle? So, hy sê, hierdie erfenis, onverganglik, onbesmet, hierdie onbeskryflike groot erfenis, wat die oog nie geseen, die oor nie gehoor, en die hart van die mens die opgekom het, die wat God bedink het vir jou, die wat om lief het. hierdie erfenis, dra ons in ons, hier is die landmijn, van heerlijkheid, binnen jou, maar nou, om dit te laat vloe, moet die sonde gedachte, besweer word, en jy sien, as ek aanvaar, ek is die sonde en nou het ek die Heere aangeneem oor jy, en die Heere het om aanvaard het, het ek rechtverre geword, en ook, no, nie so nie, hy het my rechtverre gemaakt, en toe het ek het aanvaard, ek het om aanvaar omdat ek rechtverre gemaakt is, omdat ek so gebore is, nie om so te word nie, toal wat ek gedoen het, Ek het met God in samenstemming gekom, die woord bekeer het ons gesê, beteken om ons samen met God te stem. Ek het met God saam gestem oor wat hy sê, en, en nou belei ek, nou sê ek wat God sê, en God sê, ek het jou lief net jy is. Nou sê jy nou, hoe belangrijk is het nou, wat hier moet gebeur, is hierdie geweldige kracht, hierdie vermoe, hierdie erfenis, moet eers ontlaai in my denken, en dan kan het ontlaai in my omstandighede ek, nou kyk nie na die, die strik waar ons val, kom ons gaan terug na Petrus toe, Petrus sê hoofdstuk 2 vers 1 le dan af alle boosheid en alle bedrog en gefeindstuid en afguns en kwaadpraterij le dan af alle boosheid, bedrog gefeindstuid, afgins kwaad pratery. nou wil ek jou iets vraag, hierdie klein dochterkie, hierdie klein karlie, sê vir my, wat het sy om af te le? Afgins, bedrog, gefijnstijd, kwaad pratery. het sy iets om af te le? As jy dit hoor, waaran denk jy? Wat moet jy afle? As Petrus vir jou skryf, le dan af, luister, ho, oh, oh, oh. Heister, is jy in hierdie mindset van sondagskap wat nou wedergebore is? Of is jy in die mindset van, ek is die product van Jezus' opstanding, God sien jy in sondag nie. Wat is dan in hierdie geval bedrog en gefeindstheid en kwaad prater? Is dit iets wat ek doen? Of is dit iets wat die vijand doen? Lê dan af, alle boosheid, en alle bedrog, die boosheid van die vijand, wil hy, ek moet nie sien, dat ek weergebore is nie. Die boosheid van die vijand wil sê, ek is een zonder. Dis die bedrog wat hy pleeg, want ek is nie een zonder nie, hy lieg, hoor jy, dis die bedrog, en die gefeindstheid, en die kwaadprater, want dit is al wat hy doen, hy is een kwaadprater, hy is een kwaadstoker, hy is een anklaar, hoor jy, Hy sê, lee af die leen wat die vijand vir jou vertel het, en verlang, soos Klein Karlie, na die onvervalste melk van Godse woord, wat sê, jy is een product van die opstanding van Jesus Christus, jy is weergebore. Jy is heilig en jy is ruim. Kom aan. Maar jy, kan jy sien, Ons het gesê ja, ons gesê ja vir die nieuwe schepping, ons gesê ja vir Jezus' prijs, ons gesê ja vir sy offer, maar dan lees ons le af, dan sê ons weer terug en o, ek moet nou dit afleen, dat afleen, dat afleen. Dit het niks met jou te doen nie. Dit het als te doen met die leen wat die vijand op jou le. Hoekom sal daar boosheid en bedrog en kwaad praatry by jou wees? Waar is die oorsprong daarvan? Kom van die vijand af. So draai jou rug op die vijand man onderwerp jylle dan aan God sê, Jacobus, staan die duivel, hy sê van jylle wegvlucht, verstaan jy, nou besef ek jylle, maar as ek hierdie goed my afleef, nou kom Paulus, en hy sê, maak dan dood jylle lede wat op aarde is, namelijk overspel hoerere, en hoererie en alaie goeders, waar kom dit vandaan? Hoor jy, die maak dood jylle lede wat op aarde is, wat moet ek nog dood maak? Ek leef nie meer, die Christus leef in my, so waarmee is Paulus bezig? Hy sê, ek is bezig om die suggestie van die vijand, te kanseleer. kom aan ek wil vir jou vraag, leden af alle boosheid en bedrog, so, dan moet julle ook doodmaak, overspel, hoererij, moord. Luister, hoeveel overspel het jy gepleeg? Hoeveel hoererij het jy bedrijf? Paul, oh, hoeveel keer moord gepleeg? Hy praat nie van jou nie man. Hy praat nie van ons nie. Maar ons het dit vir ons self aangetrek. Hoekom? Omdat ons hooger programmeer is oor die sonde bestel. Wat sê hy? Wat moet ons aflee? Lee af die leens wat die vijand suggereer vir die mens om om een sonder te maak. Want as ek gloek as een sonder dan sondag ek. As ek gloek as ek dief dan stel ek. As ek geloof ek is overspelig, dan is, of ek is ooreerder, dan ooreer ek. ek. moet geloof dat ek het is, en daarom probeer hy met sy boosheid en sy bedrog, probeer hy my oortuig van iets wat ek nooit was nie, nooit veronderstel was om te wees nie, iets wat God nie gemaakt het nie, want hoe God my gemaakt het, hoe God jou kunstig geweef het, dit is waarmee ons vredag aanbegin het, kunstig geweef het in die diepte van die aarde, toe jou ongevormde klomp gesien het, sien David het raak, en hy sê, hoe kostbaar, jyre, is jy nie, hoe kostbaar is die werke, hy sê, hoe prachtig, hoe wonderlik is ek nie, hy sê, hoe kostbaar is die volle som van die gedagtes nie, wat is Godse gedagtes? Boosheid en bedrog oor my? Nee, waar kom boosheid en bedrog, waar past dit? Dis nie ek plus boosheid en bedrog wat moet sky nie, dis ek in duisternis wat moet sky, en as ek in duisternis gesky het, dan is boosheid en bedrog nie meer opzien. Hoor jy? Daarom kom Paulus in Romeine, en hy sê, Romeine sê daarby verself, hy sê, so moet jylle nou gebruik uit die beeld van die doop. Hy sê, so moet jylle reken dat jylle dood is. Hy, God kom en hy geef ons die doop, hy sê, doopwerk so, as ek besef, as ek besef, dat ek nie gebore is, dan sê ek, jyre, ek wil het net als weer doen, kan ek het net weer doen, jyre, mag ek het net weer herhaal, dat ek net zeker maak, ek verstaan het recht, ek het in jy gesterwe, en in jy opgestaan, nou gaan ek, en ek laat my doop, en ek gaan onder die water in, en ek kan daar nie leven nie, ek word begrawe, ek sterwe, en iemand haal my daar uit, hy sê, ek demonstreer, wat hier gebeur het, wat met my in jy gebeur het, dit kom demonstreer ek, en ek identificeer myself daarmee, dan sê hy, hy sê, so moet jy reken, dat jy dood is versonde, Dood is vermoord en ergbreek en hoererij, so dit is nie nodig om daar oor te praat nie, dit is nie meer te spraak, dit is nie meer in ons terminologie nie. Paulus sê, wat waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is, bedink dit. En as dit nie dit is nie, moet dit nie bedink nie. Is moord en overspel en hoererij eerbaar en rein en lieflik en loflik? Nou, nou bedank ek het nie meer nie. Wat is nie meer te sprake vir my Hy sê, so moet jylle reken, dat jylle dood is vir sonde, maar lewend is vir God. En hoor net, ek sal afsluit daarmee, dan sê hy in vers 13 van Romeines 6, sê hy die kostbare ding. Hy sê, moet nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuwe van ongerechtigheid nie. Hy sê, maar, stel jylle self tot beskikking van God. As mense wat uit die dode lewend word het, as mense wat weergebore is, weergebore gebore is, en jylle lede as werktuie van gerechtigheid en dienst van God, en skielik sê ek jylle, maar ek, lief ek, ek is die maaksel, geskapen tot goeie werke wat jy het. en nou kan ek net wees, ek kan net in hierdie lewe lewe, en God sê ek het geen verweid nie, ek het geen beskuldiging nie, ek het geen veroordeling vir jou nie, ek vir jou offer, ek vr, vraag van jou offer, en, en ek moet eindig met die offer, en Petrus, terug by Petrus ek nie dit sê, kyk nou wat doen ek dan nou, nou dan kom Petrus, en Petrus sê dit so, hy sê by vers 5 ek kan ek vers 4 lees van hoofstuk 2 ok, ek het nou gesê, le af hy sê, verlang sterk soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van die woord, en nou luister mooi, hier kom het weer, waar is my vriend by die as, waar is Ben is hy nog hier, Ben weg mens oor die asse. Nou sê hy, by vers 3 van 1 Petrus 2, hy sê, as jylle ten minste gesmaak het, dat die Heere goede tieren is, maar die as is om dat, want ons gaan nie smaak, dat die goede tieren is, nie, ons heer het gesmaak, omdat ons gesmaak het, dat God goede tieren is, omdat ons besef het, omdat ons oorhoop gegaan het, ons besef, ons is weergebore, ons is die product van die opstanding, God sien nie meer elendeling en sonders nie. Daarom, hy sê, hy sê, omdat ons gesmaak het dat hier een goede teer is. Hy sê, daarom kan ons nou na nou om te kom. Wat is die noodwendig hieruit? Hy sê, ons sal na nou om te kom. Die levende steen wat weer die mense verwerp is, maar by God uitverkoor en kostbaar is. Hy sê, en dan sal ek myself as een levende steen, ek kan nie anders nie, is noodwendig. As een levende steen dat opbou, tot een geestelike huis, tot een koninklike priesterlom, tot een koninklijke pistedom, waarover ek nie nou tyd het om te praat nie, maar ek gaan net hierdie in uithaal, hy sê, om geestelike offers te bring. Weet jy wat? As ek hierdie ding besef, en ek is, ek wil juig, soos wat die psalm dichter vanmorgen sê, ek wil juig voor u. As ek wil juig, dan sê ek, heren, ek wil so graag dankie sê. Hoe kan ek dankie sê? Hoe kan ek vir God die offer bring? Wat is die offer wat ek vir God gaan bring? Wat is my dankie? dink bykie aan Klein-Karlie. Wat was dat dankie vanmorgen? Net wie sy is. Huh? Net wie is. Dis haar dankie. Beseef jy jou grootste dankie aan God, is net om te wees wie hy is. Om nie nodig te hee om iets te doen nie. Want jou doen is werke. Jou doen gaan nie werk nie. Om net te wees, dis die geestelike offer. Dit is die geestelike offer en dan eindig Paulus dit, en dan sal ek ook daar eindig, en is weer terug in Romeinus sê, ach, die goed spring te veel rond, hy sê, as jylle jylle ledig gesteld het, as werktuwe van gerechtig en dienst van God, dan sê, sal die sonde nie meer oor jylle heers nie, hoekom? Sonde, sy beslag, is hier, sonde, sy beslag, is in jou denken, is jy sonde bewis, of is jy wedergeboorte bewis, is jy bewis van Adamse vult, of jy weet wist van die laaste armse opstanding. Hy sê, die oomlik as ek in die laaste armse opstanding is, dan heers die wet nie meer oor my nie, want die wet het gesê ek moet doen, en ek kon nie doen nie. Maar, as ek bewus is van die opstanding, dan sal nie meer dit doen nie, dan sal ek wees, dan het ek een offer. Die volk, het jaar na jaar offers gebring, God sê, dit maak my na. God sê jylle offers, ek veracht het. Sê, bring nie meer die valse offers van jylle nie. Hy sê, ek is moeg van jylle offers. Wie wat so'n offers soek God. God soek offer van een mens, wat ontdek het wie hy vir God is. Een mens wat sê, jyre, ek is wat ek is, want jy het my gemaakt. Ek is een van jy offer. Daarom kan ek myself, sonder voorbehoud, met oorgawe, myself verriegeen. Breitieer. Vader, ek dank jy dankie vir die wonder van die woord, heren, dankie vir die verskriktelijke offer wat jy gebring het, wat hierdie inpak in my leven het, dat ons kan wees, dat ons kan klaarkry met die bestel, die, die denke van sonde, maar dat ons kan ontdek, wat die heerlijkheid is, van een lewe wat onbesmet, sonder hindernis, met totale vrymoedigheid, sonder skuld, sonder minne waardigheid, een wat ek voor u kan leven, een wandel met u kan wandel, die voorrecht vader, om die dag en dag, die kind te wees, en as die kind te leven, het die tempel te wees, waar u kan woon, die gedachte te hee, wat u kan doorvloe, so dat, die geweldige erfenis kan doorvloe, door my gedachte, my gedagtes kan vol tot aan die parskei daarvan kan oorloop sodat dit kan uitloop in my omstandighede in my omgewing in mense rondom my se lewens ons eer dit af in Jesus naam amen amen moet iemand dit sê ja kom sê jy Jan op my afstorm en sê hoeveel moorde jy al gepleeg onmiddellik te sê ek van hom baie is dit nie verskrikkelijk nie. Die leen wat nog steeds in my kop is. Ek sou voorstel, as hierdie aanslag kom, laat die mens maar eerst een beetje op die klipie buit voor die antwoord. Laat die geest vir jou sê, dis nie wie jy is nie. Dis nie wat jy is. Dankie Jan. Dankie Paul. Dankie jylle. Wij sê vir jylle, die ouds wat Op pad terug uh, huis toe van kamp af, dankie vir jylle heerlike teenwoordigheid en nawek, ons, jylle het ons gebles. En ons seen jylle op jylle pad. Ons seen hierdie huwelike en ons seen die huise. En uh, daar is koffie buitenkoos, gaan drink nog bieke koffie en groet en keier, bieke met mekaar. Jylle is baie welkom. Al.